11. Ми вийшли з літака в Даласі і знайшли монорейку до Колумбії. Там були приємні уко різнокаліберні будиночки, зібрані кубками навколо озера, оточеного деревами. Від усіх будиночків ввели мощені доріжки до більшої будови Фулеровського куполу. Сферична архітектурна споруда зібрана з металевих балок, що утворюють геодезичну структуру, завдяки якій споруди загалом має добрі тримальні якості. Геодезична баня є тримальною сітчастою оболонкою. З магазинами, школами та офісами. Ми могли обрати закритий тротуар, що вів до маминого дому, натомість пішли по вулиці, дихаючи чудовим осіннім повітрям, незиченим пахощами опалого листя. Подорожні переходили на інший бік пластикового бруку, уважно намагаючись не дивитися на нас. Матуся не відповідала на звук хідного дзвінка, тож ми скористалися карткою, яку вона мені дала. Вона відпочивала у спальні, тож ми з Марігей вирішили тихцем почитати. Раптовий приступ гучного кашлю підірвав мене з ніг. Я кинувся до дверей і постукав. «Вір'ями, я не…» – кашель. «Знала, що ти був…» Вона підвелася у ліжко, бліда, зморшкувата, увімкнула світло, опинившись в оточенні пляшечок з патентованими ліками від усіх хвороб. Запалила косяк, і, схоже, він дещо притамував кашель. «Коли ти увійшов, я навіть не помітила…» Пару хвилин тому. Як довго ти? Та це якийсь вірус, який я підхопила після того, як Ронда відвідала дітей. Дай мені пару днів і все буде окей. Вона знову заходилась бухикати і сьорбнула якоїсь густої рідини з пляшечки. Все її лікування зводилося до популярних засобів, реклама яких зустрічалася усюди. Що лікар сказав? Лікар? На Бога, ні, Вілі. Вони не повинні. Це несерйозно, не. Несерйозно? Не... Не У 84. Що ти собі думаєш, мамо. Я підійшов до телефону в кухні і з певними труднощами розібрався, як зателефонувати до лікарні. Погана, 20 двадцятирічна дівчина з фіксованою посмішкою і професійним співчуттям з'явилася в Кубі. «Сестра Дональдсон, загальне відділення». «Моя матір потребує огляду лікаря. Вона...» «Ім'я, номер, будь ласка». «Бет Мандела», – я продиктував по літерах. «Який номер?» «Номер медичного обслуговування, звісно». Вона посміхнулася. Я гукнув ма щодо номеру, вона сказала, що не пам'ятає. «Без проблем, сер, я впевнена, що зможу відшукати Дані». Дівчина опустила посмішку до клавіатури і наклацала код. «Бетмандела?» – перепитала медична сестра, і посмішка стала загадковою. «Ви її син. Їй має бути за вісімдесят». «Прошу вас, це довга історія, їй справді потрібен лікар». «Це якийсь жарт?» «Тобто?» – жахливий, ще сильніший кашель почувся зі спальні. «Ні, справді, це щось дуже серйозне Вам варто. Але, сер, пані Мандела отримала нульовий пріоритет ще у 2010-му. Що це з бісом мало би означати? Сер! Її посмішка застигла на очах. Дивіться, вважаєте, що я прибув з іншої планети. Що означає нульовий пріоритет? Іншої? Ой, я вас знаю. Вона відхилилася в лівий бік. Соня, підійди на секунду. Ти ніколи не здогадаєшся, хто? В кубі з'явилося ще одне обличчя. Нудна білявка з такою самою посмішкою. Пам'ятаєш на статі цього ранку? Ага, відказала та. Один із солдатів. Гей, це ж справді Макс, справді Макс. Голова відсунулася. Ой, пане Мандело, нестримано забулькотіла Дональдсон, не дивно, що ви здивовані. Насправді все дуже просто. Отже, це частина універсальної системи медичного страхування. На 70-й день народження кожен отримує рейтинг. Він надходить автоматично з Женеви. Але що він означає? Що він вимірює? Але неприємна правда була очікуваною. Ну, він каже, наскільки важливою є особа і який рівень лікування допускається. Третій клас такий, як у всіх. Другий такий самий, за винятком гарантованого продовження життя. А нульовий це взагалі відсутність лікування. Все правильно, пане Мандело, ви пошмі не було ні іскри розуміння. Дякую. Я відключився. Мерігій стояла поряд, рот у неї було відкрито беззвучному плачу. У магазині спорттоварів я відшукав кисневий балон для альпіністів, навіть антибіотиків, дістав у того типу з чорного ринку в барі з середмістя Вашингтону. Але матуся вже не реагувала на аматорське лікування. Вона прожила ще чотири дні. Працівники крематорію мали такі самі застеглі посмішки. Я спробував зв'язатися з Майком, моїм братом, що жив на місяці. Але телефонна компанія не бажала з'єднувати, допоки я не підписав контракт і не поклав на депозит 25 тисяч доларів. Довелося очікувати кредитного трансферу з Женеви. Папурова робота зайняла півдня. Нарешті він узяв слуховку. Без преамбули. Мама померла. Знадобилася доля секунди, за яку сигнал дійшов до місяця, і ще доля, щоб повернутися назад. Він почав говорити, а потім повільно кивнув головою. «Сюрпризом це не стало. Щоразу, спускаючись останніми десятьма роками на землю, то гадав, чи вона ще там. Ніхто з нас не мав достатньо грошей для підтримки постійного зв'язку». Він розповів, що лист з луна на землю коштує 100 доларів за марку і ще 5 тисяч доларів податку. Це відлякувало від зв'язків з тими, кого ООН призначили бути кубкою відразливо необхідних анархістів. Ми ще трохи повиявляли співчуття, а потім Майк почав. «Віллі, земля – це не місце для тебе та Ти вже це сам зрозумів. Катай на луну, туди, де ти можеш бути особистістю, туди, де ми не викидаємо людей зі шлюзу по досягненню ними семи десятків років». Ми перевербуємось до ДСОН. Все вірно, але воювати вам вже немає необхідності. Вони кажуть, що ви тут більше потрібні, як інструктори. У вільний час можеш навчатися підтягувати фізику. Мої вдослідження десь влізеш. Ми ще трохи потеревеніли, загалом три хвилини. Я отримав тисячу доларів здачі. Вночі ми обговорили це з коханою. Можливо, рішення наше було б інакшим. Не лишись ми там, оточені маминим життям і смертю. Коли дійшла справа до Сходу Сонця, то щира, амбітна, обережна краса Колумбії перетворилась на похмуру і недобру. Ми спакували речі, перевели кошти до кредитної спілки тихо і взяли квітки на монорейку до мису Канаверил. «На той випадок, якщо вам цікаво, то ви не перші бойові ветерани, які повернулися». Офіцер-рекрутер був мускулистим лейтенантом неозначеної статі. Я підкинув уявну монетку. Випала лишка. «Останнє, про кого я чула, це про дев'ятьох», – мовила вона хрипким тенором. Завербувалися на місяць. Може, ви там відшукаєте ваших друзів?» Потім підштовхнула до нас дві прості форми. «Підпишіть отут, і ви знову в темі. Другі лейтенанти!» Форми були звичайними проханнями зареєструвати нас на дійсну службу. Насправді, ми ніколи не вибували з лав, поза як закон про призов було розширено, просто обліковувалося в запасі. Я уважно роздивився документи. «Тут немає нічого про гарантії, які нам дали на Старгейті». Вони не є необхідними. Збройні сили? Я розглядаю їх як необхідні, лейтенанте. Відсунув форму її назад. Мері Гей так само. Дайте, ну я перевірю. Вона встала за столу і вийшла в іншу кімнату. Через якийсь час ми почули торгкотіння принтеру. Вона повернулася з таким самим двома паперцями, на яких під нашими іменами було додруковано. Вибір локації – місяць і вибір призначення – спеціалісти з бойового тренування. Гарантовано. Для нас підігнали нові бойові костюми, ми прийшли медогляд, владнали фінансові справи і вписалися на шаттл наступного ранку. Пролетіли над землею портом, пару годин, насолоджуючись нульовою гравітацією, дісталися до місяця, сівши на базі Грімальді. На дверях транзитних офіцерських казарм якийсь жартівник надряпав «Залиш надію всяк, що сюди входить». Ледь шукали наш двомісний закуток і почали подумувати по тедвічірок, коли в двері постукали двічі. «Пошта, панове!» У відчинених мною дверях стояв сержант з рукою піднятою у віддаванні честі. Я дивився на нього пару хвилин, аж поки не згадав, що я тепер офіцер, і теж не віддав йому честь. Він вручив мені два факси. Я передав один мерігей, і ми одночасно голосно видихнули. Накази, накази, накази. Нижче вказаний поіменований персонал. Мандела Вільям, 2 ЛТ, 11 579 278. Коком ДЦО Ко Грібтун Та поттер Марігей 2 лт 17386 Коком-Б, Цок-Гріт-Рабн. Цим документом перепризначаються на лейтенант Мандела, читком 2 ЧТ-10 Старгейт, лейтенант Потер. читком 3 ЧТ-10 Старгейт. Опис обов'язків. Командування піхотною чотою в операції тет 2 Бушо персонал повинен негайно доповісти по транспортному батальйону для перевезення на Старгейт, видано Старгейт ТАКЗТ 1298 8684 1450 20 серпня 2019 року автоматичним ДС командуванням накази накази накази. А часу вони не втрачали ЕГш, гірко зауважила Марігей. Це певно стандартний наказ. Командування ударних сил знаходиться на відстані світлового тижня. Вони ще навіть не знають про наше повернення. А як щодо нашого. фраза зависнула в повітрі. Гарантії. Ну нам призначення за нашим побажанням видали. Ніхто ж не гарантував, що ми лишатимемося на тій самій позиції більше години. Це так нечесно. Це так по-армійськи, знизав я плечима. Та відігнати відчуття, що ми повертаємося домів, я не міг.